Gaurriak emeretzi ditu gaurko honetan, ostirala da eta hau berrion albistegia duzue, berriozari irriatiaren albiste emankizuna berriozarko albistekin hasiera emanen diogun, gaurko boletinari, eta leniketa eta behin, zinemarekin, azken txampan sartu baitan gai sozialei buruzko film laburren jaialdia. Fik be, edo, film laburren jaialdia honek, erdigunea igaroduia da, gaur eskainiko dute, lehiak arloko filmen azken emanaldia eta bihar berriz Sari banaketa izanen da. Hauxe da gaurko egitaragua lenik eta behin euskarazko film laburren erakusketaren baitan Gregorio Muroren Zeinek gehiago iraun filma eskainiko dute eta horren ostean leiaketa Arloko lan guztiak hauexek La media pena de Ser Sergio Barréjonena, The Ratel of Bengazi Paco Torresena, e beste Paco baten e lana, Paco Caballeroren doble check y hago blastiren hydro Nelson Fernández en El Castigo Sonia Mendez en conversa cuña Muller morta E Nacho Rodríguezen Apedofile eta Pablo Rivasen bie bieux tango berriz larun batarekin lan irabazleen emanaldia izanenda eta horren ostean sari banaketa. Azkenik Gernika filma ere proiektatuko da eta sola saldia izanenda pelikula horren zuzendari den Ángel Saldimasekin emanaldi guztiak arratsaleko 8etan dira auditorio berrian. Kontu gehiago Asiaia da gripearen arkon txertaketa kanpaina iragan urriaren amaabostean hasi zen Nafarroa osoan gripearen txerka, txertaketa kanpaina eta horregatik atzo elkarrizketa egin genien kaixo Berriozar magazinean, soko lizarriaga eta Marisol Bilabonari berriozarko osasune zuzendari eta her zain urren ez zurri bi profesional hauek kanpainaren nondik norakoak azaldu zizkiguten arrisku berezia duten taldeak zeintzuk diren zehaztu eta zertoa jaso nahi dutenek egin beharrekoak azaldu zizkiguten. Entzun ditzagun orain Marisol Bilabonaren hitzak. La vacuna de la gripe está principalmente indicada en las personas mayores o iguales de 60 años. Uh -huh. Después eh también en factores en personas que tienen menos de 60 años, desde los 6 meses hasta los 60 años, pero que presentan enfermedades que como dice mi compañera Por pasar a una gripe se pueden complicar, que son enfermedades crónicas cardiovasculares o pulmonares, diabetes, obesidad, anemias, eh, eh, enfermedades del hígado, eh, personas que están inmunodeprimidas. Luego también otro colectivo que es que, le, que está indicada la vacunación antigripal son las personas que trabajan en residencias eh, con ancianos y que prestan asistencias a enfermos crónicos de cualquier edad. También en mujeres embarazadas en cualquier periodo del embarazo. También está indicada en los profesionales sanitarios, tanto de atención primaria como de atención especializada. En personas que trabajan en centros geriátricos, como he comentado antes, tanto públicos como privados. También en las personas que en casa están cuidando a personas que tienen riesgo. para En este caso es para que no le transmitan ellas mismas a las personas a las que cuidan. Uh -huh. También es muy importante en las personas que, que atienden a la población en general, como son policías, bomberos, personas de protección eh, civil, y luego también en viajeros internacionales que van a ir a zonas en las que hay más posibilidad de que se puedan contagiar. Hemos empezado la campaña este lunes, que era 15 de octubre, y en el Centro de Salud de Berriozar se puede vacunar desde el 15 de octubre hasta el 15 de noviembre. Uh -huh. Tenemos un mes, Entonzez, ez eh, muy sencillo, con, basta con acercarse al centro de salud o llamar por telefono y cada uno pedir una cita para la vacuna de la gripe con, con su enfermera. Eta gripe azitzegin ostean, ba, gure burua zaintzearen beharraz mintzatuko gara, izan ere horixe da, E, ba, berriozarko udalak antolatu dituen ikastaroen helburuan gure burua zaintzen ikastea eta gaur duzue ez bihar, barkatu bihar duzue azken eguna ikastaroa hauetan izena emateko. Berriozarko udala bizi modu naturalarekin lotutako hainbat jarduera sustatzen ari da, ingurumena zaintzeko egokiak diren elikeadura eta bizi modu osasungarria esate baterako, eta horren baitan antolatu ditu nola zaindu gure burua lantegiak. Irakasleak Euskal Eskola Makrobiotikoko Irakasleak izanen dira eta saioa naturaren gelan eginen dira. Izen ematea esan bezala gaur eta bihar egin dezakezue, zero amabi telefonora deituz edotan berriozar.es udal webguneko egoitza elektronikoan. Gogoratu alaber, azken egunak dituzuela hauek ere, mintza praktiketan izena emateko, mintzakide egitasmoan parte hartu nahi baduzue duzue, hilaren hogeita bira arte duzue EPA, uda datorren, astelen arte Euskara ezakiten lagunak eta Euskara maila ona dutenak batzen ditu ekimen honek haien artean, astean behin elkartu eta solasean aritu daitezen. Esan bezala, urriaren hogeita arte duzue aukera izen emateko, berri ozarko udaleko Euskara zerbitzuan bederatzi lauzortzi, iruzero, zeroi. Hiru bost bederatzi telefono zenbakian, edota euskara bilduaa berriozar puntues e posta helbidean errepikatuko ditugu telefono horiek bedrazilau sortzi 1ru hiru bost bederatzi edota euskara bildua berriozar .es. E, baina euskara ikasi nahi duenarentzat modurik eraginkorrena, dudarik ingabe euskaltegira jotzea da. Hausalor, a, euskaltegiak bere eskaintza zabaldu berri du eta astapen ikastaro bat abian jarri du. Astelenetik ostegunera arratsaldeko seietatik etatik Ba, nahi duen orok zerotik tik e, ikasi de, dezannen gainera berrri ozarku udalaren diru laguntzari esker, matrikula ehuneko berrigei merkeargo ordaintzeko aukera dago, izena eman nahi duen orok auzalor euskaltegiraio dezake, kale, kaleko hogeita laugarren zenbakian edota ondoko telefono zenbakietan. Bederatzi lau zortzi eta 60 zapi 60 bat lau Errepikatuko dituugu bederatzi lau zorzi eta 6-0 zazpi, 6 bat, lau 0 Los Kubas elkarteak eren festa bat antolatu du, asteburu honetarako larogeiko hamarkadan oin oinarritutako. festa hamarkada mitiko hori gogoratuz, festa giroro aparta izanen da Loskubas Elkartean karaoke eta dantzaldiarekin heldu den larun batean urriako gehi engaueko habietatik aurrera. Eta eguneko egunkarietako titularrak irakurriko ditugu orain berriaren edizio digitalera joanen gara lehenik eta behin eta onako titularra aurki dezakegu. Bartzinak PSN erri erronkabota eta zentsura mozio aurkez dezala iradoki dio. E saile ekonomikora joaz onakoa eunda hogeita iru langilek aleratuko dituzte martzilako izoztuen enpresan eta Eusko Lege hauteskundei begira honakoa onakoa du berriak basagoitik berriro esan du urkuluren asmoa zatik eta eragitea dela soilik eta beste titular bat botoa EH Bilduri emateko deia eginduela Euskal Presoen kolektiboak Diario de Noticias, eh, guraldira, guraldiari begira jarri gaueko ekaitzek arazoak sortu dituzte Nafarroako ipareki aldean eta atzo hasitako komunitatearen egoeraren inguruko eztabaidarenarira bi titular. Bata, erreaktibazio ekonomikoak eta erreforma fiskala gaur eztabaidatuko diren proposamenen ardatz eta bestean Barzina defensiban eta bere munduan azkenik eh, krimen baten berri ematen du Alonsoaingo krimenaren biktimak iru erasoaldi ezberdin pairatu zituen eta hoietako bat labankadaz. Kordobiako berri papera hartuko dugu orain, en diario de Navarra, Nafarroako egoeraren inguruko eztabaidarekin zabaldu du bere edizio digitala honako titularrearekin. Taldeek hogeita mare erresoluzio aurkeztuko dituzte eztabaidaren bigarren egunerako. Eta hau ere, eguraldiari begira jarri da, euri bortitzek ibilgailuen zirkulazioari eragin diete agoizko ingurunean. Bestalde, Iruñeko berriak ere aipatzen dituzte, Iruñeko zonalde urdinaren zabaltzeak amarmila ordaindutako leku sortuko ditu. Eta azkenik mankomunitatearen e, intereseko beste berri bat, bilabesen tarifak eta ibilbideak aldatu egingo dira martxoaren hogeita maika baino lehen. <totipen> Bukatzeko gara egunkari hartuko dugu esku artean eta honek ere Nafarroako egoeraren inguruko ez tabaida hartu du izpide. Barzinak murrizketa gehiago iragarri ditu eta hauteskundeak deitzea baztertu du. Bestalde, sanduzelelaiko bizilagunek salatu dute kartzelaren gaineko sententzia berandu da torrela, horixe da, beste titular bat, eta sakan ara doa, beste irugarren titular nagusi bat, altxasuko eaiotak bozera kargua kendu dio Nafarroako aralarko buruari. Azkenik Euskal Autonomia Erkidegoko Auteskunde begira ere jarri da gara, eta elkarrizketa egin diote inigo urkulluri ondoko titularrearekin bi urte krisiarekin buru, lari eta gero hitze ginen dugu estatusari buruz. Eta orain kirolari buruzko informazioa Berriozar futbol elkartearen inguruko e, informazioa daukagu zuei eskaintzeko, Asteburu honetako nor gehiagokak ditugu hemen txesku artean, eta gizonezkoen futbolari indago kionez e, regional maiako lenbiziko taldeak atxeden aldia izanen du Asteburu honetan ez da ala izanen gazten taldearentzat zat errotxapea taldearen kontra jokatuko baitute larun batean arratxaleko lauretan el iratin, kadeteak A taldeak Don Esteben jokatuko du, hauek ere larun batean, guerdiko e, amabiak eta laurdenetan hemen berriozaren kadeteak B taldeak atxeden aldia izanen du, aurrak A taldeak ardoiren kontra jokatuko du, larun batean ere goizeko bederatzi terdietan, zizur nagusian eta aurrak B taldeak Lizeo Monjardin hartuko du berriozaren jokatuko du partida, larun batean goizeko erdietan. Emakumezkoen futbolari dago kionez regional maileako emakumezkoen taldeak amigo taldea hartuko duen, larun batean agerratxaleko sortziak laurdean gutxiagotan amigo eskolan! Zortziko futbola, orain gizonezkoen eh, taldeien dagokionez kionez, badakizue, talde ditugula berrio hozarrien, A, B, C, e, Eta, D. A futbola eh, taldeari dagokionez kionez, lezkairuren kontra, jardungo da, larun batean, goizeko amaiketan, lezkairun bertan. Zortziko futbola B taldeak berri ainen kontra, jokatuko du, larun batean ere amaiketan, baina hemen, berrio hozarrien, Zortziko futbola ze taldeak, eguez, edo baile de eguez, edo gues ibarra taldearen aurka, hariko da, larun batean, goizeko amarretan, sarri gurenen, eta Zortziko futbola de taldeak ez du jokatuko atxeden aldia baitauka. Eta azkenik e, food bitoko nordeia ere aipatuko ditugu, berriozar a taldean bilosladaren kontra jokatuko du larun batean ordu batetan berriozarren berriozar bek ermita berriren aurka e, izanen du bere partida da larun batean hamaiketan hemen berriozarren ere, Berriozarzek bidez arra hartuko du Berriozarren jokatuko da ere e, partida hau larun batean Eguerdiko 12etan kanpora dena Berriozar de izanen da Ade kontra jokatuko du larun batean 12etan Maristaz e, eskolan Berriozar e larra ona izanden du aurkari larun batean Arriatsaldeko bostetan etan larra ona eskolan Berriozar F, Sagrado Corazon, izanen du aurrez aurre, zaurre, larun batean goizeko amarterdietan, Sagrado Corazon eh, eskolan. Eta berriozar Jek, larrea onaren kontra hariko da, larun batean ere, eguerdiko amabietan berriozaren. E, rio, e, berriozar H, Riotxapea e, taldea. Izanen du aurkari, e, larun batean, goizeko amaika terdietan, erriotxapean, eta berriozarik, eguesibar izanen du aurreza aurre, larun batean, ordu batetan, berriozarren bertan, berriozar jotak, azpila gaina, izanen du aurkari, larun batean, ordu bietan, azpila gaina osoan, eta berriozarka, ermita berri, Eremita berriren kontra jokatuko du, larun batean agretxaldeko lauretan berriozarren azkenik futbito e, maian baina emakumezko e, berriozarko taldea, berriozar ele, Sanzerninen e, jokatuko du, Sanzernin taldearen kontra, larun batean agretxaldeko lau terdietan, eta gure albistegiarekin amaitzeko eguraldia. honetan amabos graduko temperatura daukagu berrio zahirren, zeruak estalita eta badirudi gaurko honetan euria izanen dugula nagusi, euri zaparria daketa ekaitzak iragartzen baitizkigute, egunean zehar temperatura maksimoak ez dira amazazpi gradutik pasako. <tusurra>